قرآن مختلف موردون کو دمولانا زین اللہ سے دورا تفسیر قرآن دا اکسو نمبر نمبر کیسٹھ جیپا مسجد امیر ماہیا مال لا خطک سوال دیر کی پس ستمبر دوزار آٹکی شویر دی دی دمولای دو پتہ یا ساتی اشاہ دی سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد پلازا نزده مین چوک جنگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو مېنانو پورټوې کوله چا کار دی پدی ګن ایتونه د سورته 38ه سورته توبه 90ه سورته انعام 10ه سورته بقره 212 اسوا پات 12 یا ایه الذین آمنو اے مومنانو مسغری دې نکیا ناری نه پنورو ناری نه تا سپه ته چا پورټوږي کې او غستا پنیزو د الله پنستان زیاد یاد یا عسا کی دی چی چری به وی, وی د دینه ولا نساون او مصخری دی نه کی خذه نور خود پهوره چې دا نور خودس په کاوی کې وی جامیداسي وی دا خذه بداسي او دا پلان کې بداسي دا ټو کې دی نه کی چاپوره عسا ای کننا خیرم مننا کی دی چی چری غره د دینه ولا تلمیزو انفسکم تو عینا ملګوی په یو بلا په یو بل تو خوش نصیب انسان هغه دی چې په خپل عیبونو باندې نظری او د نور په خوبوې نظری ښا کم یې انسان چې د خلقو خوبو ته ګوري الله پاک بدکې خوبې پیدا کړي او خوبو ته څنګه تل پکار دي یو کړه د پاغه کې 99 نقصانات دی یو کم سن نقصانات دی پکې مز نکې او دس نکې تاجد نکې سلام نکې خرج نکې دیر کمی پکې دي یو سی صفات پکې خدي کی پلار دی و یالسلام علیکم سایت رکی سره سلام کوي نو تو اغانان نو یکه قباحتونه د ما یادوا بلکې هغه یو صفت یادوي یربان کې ډیر زیات خسړی دی یار اولی یار السلام علیکم سلام ډخ کولای چینو یو سړی کې 99 قباحتونه دی و یو قبا یو صفت پکې دی پنځوخت موشکې پابندې سره ته دا هغه د صفت یادوا زکا او لما ذکر کای او فیک عیوب وللناس اعیون ته دا هلګه عیوب نه لټه وفیک عیوب پتا کوم ډیر غیبونه دي وللناس اعیون او دا خلکو سترګښتا لکه مؤمنو او په مؤمن کې غیبونه نه لټولو ولا تلمیزو انفسکم ولا تلمیزو انفسکم او طوان ملګره پخپلو ملګرو په یو بلا والله تنا بو بل القاب او می یاد دو یو بل ل را پهناکاره نومونو سره لکه اخره ایونه داسې چاته والله تنا بضو بللقاب چاته پغور مورکه پ غورډې سختهګونه ل کمکسې چاته پیغور ورک یا او دیک کېسه کمی کو تااهری الله به داغ نه لکی او دا پیغور ورکون کو پهې مبتلا کې ادی زو ولا تنعبذوا بالالقاب مؤمن په خلق کب سره یادوہ صدیق اکبر لقب حتیک <وَعَتِّيك> حضرت عمر تبے فاروق وي حضرت حمزہ اسد اللہ حضرت خالد بن ولید تا سیف اللہ ولا تنعبذوا بالالقاب احادی ذکر نبی علیہ السلام به دعا ہوتا اللهم اجعلنی صبورا یا الله ما صبر کو غربه اللهم مجعللي صبه وجهلي شکوه وجهعللي في عي سوغيرة وفي آون الناس كبيره ولا تابو بالأقاب ما د یبل پهنا کارمونو سره هغه بد ن پ س کوله رسو د ایماننا نستا دا دظالمانه. یا ای اولذین آمنو ای مومنانو زانو ساته د ډیر ګمانونو نا هغه باضي ګمان ګنا دا او باضي ګمان زون او ګنا نيا زانو ساته کثیر من ازم نو زون ثته زون دی د چې انسان کې داسې یو حال پیدا شي چې یو سیز بارک نه د خیر حکم کولی شي نه د شر د دوړو طرف ته جوشانی چې کله انسان کې یو داسې حال پیدا شي چې د یو سیز باه کې د د خپېصله او نه د شر دواو طربط ته یو شانانیته شک کو یو شک د یو وان دی یو یقین دی په د یو طرف طرف ته نهځتهشکی چې کله انسان کې داې حال پیدا شي چې یو طرفته د هوکم کولو ترجی شته او بل طرف مجو هم شته چره کې شي دا نه غور و بل شته دنه به داغ غور و نو راجح طرف تا زون وی او مرجو طرف ته وهم وی که بل طرف نه خیال بلکل نی نو دا وهم خیال پا کینشتا نو بیا دیتا زون نوی دیتا بیا یقین وی دا زون پا قرآن کریم کی پا مختلف اسی سره سرا اونت تر کرا تراغلی یو کم او یا پی دا لب دا زون پا مختلف اسی غو سرا قرآن کراغلی پا مختلی پو مانو سر راغلی د معنی گوار یاد ساتے خوا ها مونگوی دا خبری بازی یاد ساتے بیا پاچک ایک سر تینا یہی یا باز یہ مونگو تاوی دا صورت خلاصا ہو نو په پارچکی ریکی دا صورت پلان نمبر په نزول کې دا خلاصا نه ده دا خو دا آیات د نزول نمبر د رب د دا مخی صورت سر ادا سو نو رب په نا پاک پانے کې ربطونه جدادی امتیازات جدادی خلاصہ جدائی شار نزول جدائی خلاصہ غوډه مختصری مونږه پاتې کې سوال لاوځلو ته اکاب خلاصہ ولیکې نو سورته کب خلاصہ دوه خبرې یو نه بي دل می غيب ده یو ر دنیا ته تذہيب ذکر کړي پري اوله خبره فنور واقعاتو پري بل په دې نکته ذکر کی بس دا خلاصہ ده تر دي لکلي سورته کاپ مکی صورت دی پرول کې ډريم نمبر دیو دوه نمبر دی پمکه صورت کی سبحان اللہ دیکه الحمدللہ خپل دیګه دا درې پاینډای کی جبلہ پانه را تا راکه دا غوړې سراب دی ادیبته الله تپوس کيه سوال یو او چرې دی ګل پکې بل کې یو خسرې کله مکه یو پارچو یو مشردہ نفه فاطمه کی لیکلي استاد دی پکې کې ما خدادته پارټمه په خوبونه ولي دی له دې سړې قران دنه سره نسبت نې یو ا په پارچو ل بیا ګرانی یو نوزوان په قران کې مختلفو شی غو سره 69 کرا تراغلې یو معنی یقین در زون یو معنی یقین چې کرد در زون ان انمو شدده راشی نبیابا معنی در یقین سر دیم معنی گمان دریم معنی در زون خیال غیر اختیاری غیر اختیاری خیال رالو اغیر د پاار زون استعمال شوی چې دا د زون به مقابله د حق ک را شي ان د ون نه لا یوغنی منل حک ک ش چې کله د ون په مقابله د حک ک رای مع دررو ون په معاد د اتحاده مری زون په معاد اتحاده مری زون په معنا د تهمت لګولم راضي بعض مفسرین ذکر کوي په قران کریم کې زون دوه قسم دي یو زون محمود دي یو زون مضموم مذموم دي زون محمود او زون مذموم تفسیری نشافوري او علوی د زون څلوه قسم لري یو واجب دی یو حرام دی یو مستحب دی یو مباح دی تفسیری نشابوری علوی زون په ثلول کې څه مباه نه واجب دی لکه په الله او په مؤمنانو حکمان کول دا واجب دی یو واجب دی په پا الله پاک او په پا مؤمنانو باندې حکمان کول دا واجب دی حرام په الله او په مؤمنانو باندې بد گمان کول دا حرام پا پاسک مومن بانده خوب کول دا مستحب دی یو کس پاسک دی او تی پی خوب گمان که نا مستحب دی بل مباح دی مسائل اجتحادیاء په مسائل اجتحادیاءو که زون کول دا مباح دی اللہ ما محمود علوسی رحمت اللہ لے تفسیر و حلمانی که زکر کئی زون پا دوکس مدی یا اختیاری دی نو هغه من دی یو غیر اختیاری دی یا ایو الذین آمنو ای مؤمنانو ایتانیبو کثیر من ازواننے زانو ساته دا ها غمانونو نا د رغمانونو نا یقینن بعض گناونه بعض غمانونا اسمون گنائ وان اتجسسو غیبن ملتوی به چا پوשי دا ایبو د دې تی سوراخ لګی او ک جديسه کئ باض خلقی کنه دیپ بسی لگی دی اچھا غیبول پدی پٹ پت پٹ ولا یحتاب باوکم باضا او غیبت دین کای باذ استاسو نہ د بازو غیبت سے تویہ ای یحبوا احدکم ان یاکلا لحمایه میتن فقڑ یتمو اللہ ویا باز د بازو غیبت نہ کیا احادیث کراذی نبی رے تراط والسلام فرمائی ز د جبری ز د جبریامین ځان سره بوتلوم شبه میراج کې نظامات تک پیاودات قوم باندې وشو چې دا غي نکو نه تامبو لا تامبو نه تامبه و تامبه نه کو نه اوص پر نه کو نه او پاغه نه کو نه ډیر غټ غټوک دو داخپل مخونه او داخپول په ميدان راکاګي دغه غوا ما جبری دې مینه تاسو کو حضرت داسوګتي جبرئیل امین ما ته د خلق دی چې د خپل رو په غیبت کې او د غیزه ته لا خلق دا دا دی چې غیبد نه کونی لا تانبه د اوسپني دی غړ غړتی غیبت هند ګران اخکاری صاحب کرامو نبی سلام ته پدې تاسو لپاره د مل غیبت او غیبت ته وای وي وېدا الله رسولا یو سړی دی پوه چې نو نقصان نشتا او ته وجلنګ دګه نقصان دی دا غیبت دی دا غیبت دی غیبت دی ته په صلिके نقصان شتا یو سړی دی هغه موز نه کوي هغه غناو نه کوي تاسو ته پدې لګیې پریشن وته کې دپتان کېد نه کار سړی دی پلان کېدیر بد سړی دی دا پلان کې نه دا شیدا دا و... پلان کې دا شیدا او ځنا نوږي په تنورو په ډوړې په خولو پټین کې دی خو ته تنور ګرم کړی دی خو د غیبت ان غری او غیبت او غیبت او او د دې اړه باک کینا لبې سلام الغیبت اشد من الزنا دا غیبت د دینانم سخت ګنا ده فلا د موږ ته او دا غیبت эмне کیوله ګرانه بې ګوره کا ته کوم پغیبت راوړی دی نو اه د غیبت ګنا تر سو پر تعالی غسلی نه ده ماف کړي کنه تا چا غیبت کړي هله ده نه ماف کړي او غیبت یو داس ګناره پدې کې حق د لام دا یقول دی او حکوله بددم په کذاای پول دي د ماشوم او د لیونی غبت هم حرام دی د ظالم خلاب او د مضلوم شایت ته او لکه یو کس ظلم کړی دی په مضلوم باندې او مضلووم لګیاې دغ ظالم خلاب درخواست خاصې کې ما تهه ظلم شوي ظلم شوي دا غیبت م دی دا دا رنګې استپت په غارت سره سره یو مه تپوس کې یو کس دی اغا دا فکر کی ردیصو کم دی نو دا ناجایز ندی نا دارنګ یو کذ په ریل زیاد شروب دی او خلکو د پټه نشتا خدایونه خلکو تشرف وری یی رسم ته خوريږي ریواج ته خوريږي بدعات ته خلکو ته خوريږي نو دارنګ چې بدعات ته خوريږي ته خلکو ته پګو ته کا چې بې داس اړې دي داغه بدعات خوري دا دا بدات دي چې چانه دا خوريږي خدایو غړ بدتري نه بیت نه ځانو ته چې کوم پېڅکو بذور کې خور خورول کړي بدعات او د گمراهو اشاعات کړي یا خلک په بدیینه او په ظلم کې مبتلا کړي نو کثر اغزی ترکه نه داتې بټ نه دي د غینا علاوه غیبت او ری دلا غیبت کولا دا دواله ګناده او ری ظلم ګناده د دینم نقصان دی دنیا م نقصان دی الله به ناراضه کیږي دا مر خونه مخړل دي غیبت کوونکو کې چې بوزدلی په ارا کیږي ډر بی غیرت کیږي او د قیامت پر اساسا چاغی بد کړي دي نو ستاره ملنامي باغت نه کی او کولشی ولا یغتاب بعضکم بعضا غیبتین کوي باځستو نه د بازو ای یحب احدکم اخو وخیه وتن تاسونا چې دی اوخري وغا د خپل رور مړه دا هڅه بدګنه او دا غیبت تر چا کې نه مخامخ نه غستا ريبت او دا مړه او تر دې ملداه وګنې خړې دا ملم تا خبرې نه او ته چې عبادت کنه هم تا خبرې نه وري وتقول لا يريګه اذا اللهنا ان الله تواب الرحيم الله توبہ قبل ان کې رحم کې ان کې ذات دې يا ايها الناس بلکه ذکر کوي بل ادب يا ايها الناس اي خلقنا ان خلقناكم پیدا کړې من ذکر و انسا و یو نارینا و دیو مور پلار یا هوا و آدم و جعلناكم شعوبا منگرزول تاسو خاندانونا و قبائل او قبیل او خدا صرف آرا دیده پارنا جدا ما غٹا قبیلتا و زمادا لتا آارا پوچ یو بلو پیجن شعب قبیلتا وی او بطن یو شعب دی یو قبیلتا یو بطن دی یو عَشِيرَةً غَنَّمْنَ ذِي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ مُنْتَظِهُ گړذولې مختلف خاندانونو والا قبيلو والا مختلف خيلونو والا دا اور يا دي دا اخون خيل دي دا مندو خيل دي دا خط خيل دي داړډم باخيل دي ا دا ټول خيلونه الله دا تعارف د پاره پدې کې دا عزت پا دا د نوې ماياره اس یو سيزنه نه په هر اولوي په نصب د د عدد د جاهلانو کار دي ښه رما خود به نصب دي دا چې له هغه تل نه نبی رسول الله پر مې تاسو ټول د خوره نه پیدا یې چې څوک لوی کرے نو په هر د الله په نیک په تقوا والے باندې دی حدیث پاک راضي مفسرین ذکر کوي خاصه الله پانی فتی رحمت الله عليه تفسیر مضاری کې یو پر نبی اسلام بلال حبشي باندې چ بهداري حبشي بانګو کو نو کورشه مکه چې مسلمانان شوینو یو په دې الله شکر دی چې ما خپل مرشیو دي او دار ديون لري دا, دا چې ګور بابا حرام کې با دا دوره تک تور دا بانګو نه کوي ها حارث بن هشام وی محمد رضی تک تور نه علاوه بل څه کټ ملاونه شو دا بانډه پارا چې په پا حرام کې اذان پکې ابي صفيان وی د سنام یار ما ته خبره ده کما ما نه چې هغه ذات په دې پیغمبر خبر کیه اغتشب شو یبریل امین راغه نبی رسول الله تعالی خبره وکې اتله او توقع چې دی خلکو ته تا وایي تاسو کم کم خبره کړې واغې اقرار وکاو او دا آیات نادل شو چې فخر او عزت تیزا په حقیقت کې ایمان او تقوا دا غي نه تاسو خالیه لہذا بلال حبشي په کې تقوام شتا په کې ایمانم شتا تاسو ټول نه افضل او اشرف دی لتعارفو د تا سرې پری با د یو بل تعاروب کې یو بلوپې ژې دکه ډیر دا د غیر کومون شته چې غې په خپلو قو مختلف خیلونو کې پای کې لوی لو او دا په نان کخې لېغلی دا کمفر خیلیلی لکه په هنندانو کې دورن اشرم هغی بررحمن لهبرترري ورکي او دا نور شودر ذیل ګې هندانو کې او کونی شدر نو هغه نور حالک بررحمن غیرره به بدګوري. پا اپریکاو پا امریکا کې تور خلک او سپین خلک دا سپین خلک په تور باندې ظلم کوي دا بلیک پیپل دا وایټ پیپل په یورپ کې ریټ انڈین او وایټ انڈین دا پای کې دا انتیاش تا په دې آیات کې او نبی رسول الله مختلف خطباتو کې د فاطمہ کی په موقع باندې تواث نرسته نبی رسول الله یو تقریر فرمایله الحمدلله الذی ازحبا عنکم عیبت الجاهلیه و تکبرها حمدو ندیا الله لالا اغذات چتا سونی د جاهلیت غيبونه ختم کا جاهلیت تکبرنا یا ايوه الناس الناس رجلاني خلقو تمام انسانان دوی سو کی تقسیم دي نمبر 1 برن تقي كريم على الله یو اغه برن تقي كريم الله لنیکو پاریزګارو وَفاجرٌ فاجر و فاجر شقی حین علی اللہ کم کم دا لا په نظر کی ذلیلہ فاجر وبا شقی بدبخت دا د وخت دی او دا نسبونه کوئی اصل میں کچھ نه هی سلسله نام نسب وہی اچھا ہے یها جس کا ضمیر اچھا ہو نبی علیہ السلام فرمایل الناس كلهم بنو آدم دا ټول خلق دا آدم سلام السلام اولاد وَخَلَقَ ٱللَّهُ ءَادَمَ مِن تُرَابٍ وَلَٰكِ أَادَمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ دَخَوْرِ نَ پېډا کړی په حجۃ الوداع په موقع په یوم التشریق باندې کې نبی رحمة الله یو تقریر فرمایلیو یا أيها الناس الا إن ربکم واحد اے خلکو تاسو رب یو دی لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسودا علی احمرہ ولا لا احمر على اسود الا بالتقوى اي خلکو فضیلت یو عربی تا پاجمینستا یو اجمی تا پاربنیستا نه تورتا پشپینا مگر تیرې فضیلت کده په تقوا سره ځکه الله فرمایې ان اکرمکم عند او نبی رسول د خطبه کې فرمایل الا هل بلغتو قالوا یا رسول الله بے وی ولی بالی را شاهد الغیبا پتہ تو کہ حاضرینا غایبین را رضی نور رسو بل روایت کرا دی کلکم بنو ادم و ادم خلق من تراب ولا ينت ين قوم یفخرونا با ابائهم الا یکوننا احوانو علی الله من الجعلان چکم خلق خپل سبو قبله پاغرو لوی کیو الله پاک بدی د غنگټانو په شانتی کې بل حدیث پاک راځي ان الله لا يسالكم ان احسابكم ولا ان صابكم يوم القيامه الله بتاه د قیامت پر د حساب او نسب متعلق تفوس نه کوي ان اكرمكم عند الله اتقاكم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر و انثى ای خلق او تاسما پیدا کړی ایا یو ناری نه ودی یو زنا نه نه او ګردولي میں خاندان نو قبیله لتعارف دې را پاره یو بل په جنیا اینا اکرمکم ان الله یعقاکم یکیناً عزت من پتاسو کے موازد پتاسو کے پنیزدہ اللہ اتقاکم زیادی ریزن کے پتاسو کے دا اللہ نا اللہ پویا خبردار ذات دے قالت الہ عراب و آمن نا ویل بانڈا چانو منگی مان نولی دے بانڈا چان برا ایمان نولی و تے تاسو ایمان نولی ندے ولیکن قولو اسلم نا دعوی مو ظاہری تا بیداری کو جیہات تا زمونزو نا کو تاسو پڑھے کے خورا سر ایمان نه والما يتخیل ایمانو پخلووب کوم حالان ک نهې داخل شوي ایمان پهو ستاسوو کې په توول الله د تاتوو تا بدارو ک الله او د رسولله الله لا یلت کوم من ناممال کوم شي نیمګړے بنکله تاسو دامونه حسته یکنناله بهون کې رام کوون کے زیته என்ன مل ممنونهله تاسو ممنان نے باچیانو ممنان کم خلک د۔ انمالمؤمنون اللذین یقینان مؤمنان آکثان دی چې معنی وروړې پالا او رسولی پرسو د الله او ثم لم یرتابو به هیڅ شک نه وکړي وجاهدوا بأموالهم وانفسهم جهاد وکړي په لګول د مالونو پکړولو تزانونو ورته دین په مجاهدین مال مقدم کړي دا اولی دغه منافق ته مال ګولډه په ډیر زیاد بدلږي و الائکاہو الصادقون ذاک سانریشتونه قل اتعلمون الله بی دینیکم ک تاسو راځیو پیغمبر تا وې جیمونغه مؤمنان یو ولې مونږ ذاکین یو مونږ ذاکین یو تور تا وایا اتو علیمون الله بی دینیکم ما آیا تاسو خبره اے الله په خپل دین او الله لپته نشتا والله يعلم ما بالسماوات وما بالأرض الله بویږي پاته چې پاتمانونو کیږي او پاته چې پمکو کیږي او الله پاته پویا یمن نونا আলাইکا ان اظلمو یمن يومن... دی پتاځ باندې چې اسلام راولې دي تاسو راځيري jihad ته لړ یا مونږ دتیا وک یا دي څخوا ته را لسته په هلكه دز کې کېنات اے نبی تر پتاځ باندې چې مو تاسو کنگو درس کنو جی کنگو جی حال تا زمون خدا تو ورطوی پا با ما بندہ مذبا دے خو پتا تو اللہ احسانو کو اللہ دلدہ حلکہ نصیب کا یا منونہ علیکہ ان اسلمو دی زبادی پتا جی دی اسلام رو لے لا ورطوی اللہ تمونو علی اسلامکم تا سو مذبا دے منبان اسلام بلکہ تا سو با نیلا احسان کرے ان حداکم لیل ایمان جتاسو تے خودنا کڑے پتر عبد ایمان انکنتم سوادیقین کچر تاثرشتونی ایو ان اللہ یالم غیب السماوات والارد ایکن اللہ پوئی گی پا پوڑو زیزنو داسمانو دزمو کو او اللہ لیزن کے لئے پاس جتاسو ایک ہوئیو پا صورت حجورات کی او آداب زکر کول یو دا قرآن و سنت مقابله کې دا چارائم پیش کوئیو دوئیم زان د پیغمبر د توهین نه او دریم د پا جرباسه کا خبر مقبل وې تلورم دو کسانو کی جګړه لاله روغ ورته کووې تینزم د هلیمانه تذلیل نه زان او ساتے د په هر اور تعصب نه زان او ساته سوره قاف رب د کی صورت تر را په کی صورت کې آداب ذکر شو د پار د اتحاد بین المومنین دې صورت کې کی ذکر کړي یا د دې آداب او رعایت د قارۃ تخویب ذکر کړي یو ورځ د قیامت را روان ده د دې آداب او خیال ساتي په دلته ذکر کړي یو ملخولو ده یو ملخروج یو وعید یا مخې ذکر وکړه چې سبب د کرامت سبب د عزت دا تقوا ده د دې سنت کې شان د متقیانو ذکر کړي حاصل د صورت په اسباد په بادل موت فدی صورت حاصل داره شکایت که دوباره جون حد فدی صورت کی ثلور اسماء الحسنا فبالقران المجيد قسم دی فقران شرافت جواب قسم محضوب بجدی با ما قاد بار جون دیقول شی بل عجبو ان جاءهم مدر منھم من بل دی عجیب ہوگا ملا شرال وتا ير ورگون کی ددینا فقال وی کا گرانو دا دیو سیس ناشنا یا مطلب توحیدنا آشنا غنلا او ایت اجب د بشریت د رسول نہ یا یاد خبر د قیامتنا دیسوی ایزا متنا ایا چ مونګ شوملا وکونا تورابا او شو خوره نو ذالک رجوم بعیدا واپسدا کله لری خبر دا دابر حسن دوباره ژوند کی هلنکه احادیثو گراری دي کلا د قیامت د پارش پیلواله شی اعلان بوشی یون دا بوشی ایتو هل عزوام البالیاء اے رستو اڈکو ولو سال المتقطع اے جداکلشو اندامنو وشعور المتفرق ان الله یعمر کنان تجتمعنا اللہ حکم تیتو اللہ جمعشے قد علمنا یکنن پو یا یمونگا فاسو چکم ایداز دینا وَعِنْدَنَا عَوْضَ مُنْسَرَا كِتَابٌ حَفِيْضَ آه کتاب دی ساتون کی ددی داملونو بلکہ الزبو بلحقی لما جاؤم بلکہ دی تک زیب کڑے او دا حقا لما جاؤم چار کلا راغلو دیتا نو دی دی پخبر گڑا وڑکے افلم ینظرو آیا دی گورینا الاس سماعِ اسمان تا او قهم دفاسد دوینا کئی پا بنینا چې منگا سرنگی جوڑ کری دی لرا او گورا دی اسمان تگورینا دی آلمی بالا تگورینا فدی کی درد نور پا پلک پلوک کئی دش پیس پو میں او بیش مار او دنورنا بلا شی پیدا افلام ینزرو علی سمائی فو قهم آیا دی گورینا اسمان تا او قوم دا پاسا دا دینا مونگ سنگا جوڑکڑی دیلا را و خیستکڑی مونگ دیلا را و ما من فروجا او نشتا دیلا رچا و دلا والارد مدد نازم که مونگ دا خوالا ولی اچولی مونگا پا دیکی غرونا وام بتنا زرون کڑی مونگ پا دیکی هر کسما اغ بوٹی تازا تب سیرا تن دا پارا د پویا کولو او یاداش د هر بندا منی با چرا گرزی اللہ تا ونزلل من السماء ماء مباركا اور او رولي مونږ د پټه ترپنا اغه ووبه مبارک د برکت نډه کی اغه باران جسمه کي تازه شي نو دارنګ داب امراض او ترخات مشي فضا او ترصفا شي فام بتنا به جناتن راذر اولوم پسو داهي باغونه او داني چلوې کی دي شي وَنَّقْلَ بَاثِقَاتِنَا اوون ادھا کجورو اگر دنگی دنگی لہاتوالعون نعبید داغی دا پارا انچکون لاندی باندی رسقل للعباد ایدھا مادا بندی گانو وَاَحِيَيْنَا بِهِ بَلْدَ تَمْ بَيْتَا او تازکمونگ پا غی اغا بَلدَ تَمْ بَيْتَا اغا لَا كَوْچَا کَزَا لِكَ الْخُرُو اللہو از پا دی حصقا دی ری ما پا کم انداز سر دلائل ذکر کوا او گوڑا اسمان تا اسمان میں جول دی نو دی, دی میں خیستا کڑی اس چودی پا کی نشتا پا دی قا زمکا میغوال اولی دا دا فاسمی پی غرونا لگولی پدی مقادر هر کس ما بوٹی میرا زرغن کلی پدی مقادر دا بارین باران و روما باغونه غی باغونا پا غی دا غنو دا کجوری زپا دی قادر ما کزالک الخروج دا رنگی اس تاسو را وصل دی دا کبرونو نا استخوی پی دنیاوی چا خبر انا و منلی کذبت قبل هم قوم نوین و اصحاب و رس و سمودا تقذیب کرو مخید دینا قندلو علیہ السلام کوئیو علیہ سمودیانو آدیانو فرانیانو قندلو تا علیہ السلام و اصحاب ال ایکو بنو علیہ قومتو باو دیو ٹولو تقذیب کرو دا پیغمبرانو راگ پا دی عذاب زمان افعجینا بالخلق الاول آیا مونس تلیشیو پا پیداعش اول بلکی دی پا شک پا کی دی دا پیداعش نوی نا علی پا کات پا غنمی پیداعش لقد ابتدأ ذهن کې ګرافکاری ولګد خلقنا للانسان یقینا پیراکړي مونږ انسان او نه علمو مونږ پويغو فآرسو چې وسوسه وسوسه چې دل نبددا او نهنو اقرب او مونږ ني ديو دته دا راګد ما رینا که شهرګنا زیات نيځ دې ای ذاتلقل چې کله را اخلي دواغستون کې ملایکا اگر یمینی اخی طرف او گست طرف تا ناسا یو یو خی طرف تم او گست طرف تم ما یلپی زمین قولین او نوباسی د انسان د خلینا سخ برا مگر دا دس راس او کیک ان کی تیار مرائک و سریو بس پورن زرس کی خوا ایده کما وینا کئیو و سکرت الموت بلحق او رابشی اسختی دا مرد پریشتیا و تبوی زالک ما کنت منه تحید دا آغدی جی تا تیختا کولا و نو پی خاپی سورا پوک بوالی جی پش پی لئی کے زالکا یوم الوعی دا دا رزد دا عذاب و جات کلو نفس ماہا او رابشی هر یونک دا غصر بچ چلو ان کی گواتو ان کی سائق و شہید و ملیک دا با ورتابوی اخرت کی لقد کنت فی غفلت من هاذا تبہ دنیا کی د دی اخرت نا غفلت کی وی لقد کنتا پی غفلت من هاذا یقینا تو پی غفلت کی د دی نا نسنګو اخرت دی کنا تا خوید دل بلا کرمل کیګه موکلب ذمہ وقلب اخرتی اللہ وی من هاذا رضی دینہ تب غفلت کی وی پک شپنا انت غتواګه نو مونږه لرکستانه پردستا هغه توا د جهل دنیا د محبت د شهوات پر دې مولرګي اوس دې نظر لګي وکنا په دنیا کې خوستا په زمه باندې د دنیا د محبت پر دې لګي دې لوي د شهوات پر دې وی د شبهات پر دې وی د جهل پر دې وی اټوري پر دې مولرګي اوس د لار څکاری کنا پک شپنا بد لرکستانه اغا غتوا اکا پر دستا نونزرستا نونز حدید تیز دے وقالا قرینو بوای ملگردد حازا مال دییا دا, دا آغا چه ممسر دی عتیب تیارا القیاءو ببینیش اغردوائی اغردوائی دلرج عنم که القیاء دا اصل که القی اغردوائی او دا تسنیه ذکر کڑی لبتے کرا او دا په کلام دا عربو کرا دی کلسی غدا جمع کله صیغه تثنیه دارول تکرار لکه څنګه اه دا انسان مورشي دی بیاوی رب رجعون رب رجعون ای زمربا ما دنیا واپس بوزې ما دنیا واپس بوزې ال تصیغه جمع رولې دی وی ما واپس کا ما واپس کا ما واپس کا دلتم القیا لای اوغور ذوی اوغور ذوی په کلام دارب کې راضی تنجي غيمرل کې اشعار او کرازي کپا نب کې من ذکر حبيب ومنزلي بسقتل و بين الدخول په حوملي القيا في جهنم اوغورداوي اوغورداوي دلر جهنم کې هر كفر لرز غنا دلرا مناع للخير چې منا کوون کې او د ایمان نه چې دنیا کې خلک د ایمان نه منا کوله او څه ورته او غورداوي عنید زدیو عنادی کهو زدی زده منعیل الخیر منک انکیو د ایمان نا منک انکیو خلق لرد توحید نا منک انکیو خلق لرد قرآن نا منک انکیو خلق لرد دین نا موت دین ده حد نا تجاوز که انکیو موریب و شک شکی کهو اللذی ده آقاسو جعلا چگر زولی ده اللہ سر فالقيوا بالغور دویدن را غور دویدن را عذاب سخ کې قال قرینو بوید عمل ګری چېر دی جهنم ته ورزول شي داغه دا دا دوزبر دنه اظهار د بارات کې یو قال قرینو قال قرینو او بوید د عمل ګری ربنا اذا منغا ما اتغیتو ما دي ندی گمراه واللهکنکانه في دوالله لبایی د لیکن دی او په خپله په ګمهې لري کې د هک نه کاله او بله لا تختتهسی مله یا جګړی مکې زما مخکې وقدو قددمتو لییکم بلوا خبر در لګې او تاسوهما بل د د یاې ما تاسوه دنیا کې خبر در لګلی او تاسو دنیا کې غ بولکې نو؟ ما یو بدلو القولول داییا ما یو بدلو القولول داییا نبدلیگی وی نازم آخواکی اوزنی و ظلم که انکی پیز بندیگا انوم یو ما نقولو لجهنم پک مرس چبو ویمونگا جهنم تا حل امتلاع تی آیا جهنم دکشوی و تقولو جهنم بویا حل من مزید زیادیشتا نور روچو والا نور روچو جهنم با ملیگی نخواب جهنم تا برا مشرکان کافران بیدی نوارا چاییو اللہ با تی دک نور روا چوا نور روا چوا حدیث پاک رازی بیا با آخر کی الله د خپل شان مطابق قدم پی کی قط قط بس بس خوا انا دیم جهنم نمحبوس کی جهنم بڑکی گی نا اگر یو تالیبو یو وڈیر چودری چطا میل مشیو اتالیب لگن تخوارا غدی پخکڑی وطا لگی وطا روا چولو داخان وطوی یره نورشتا لگ نوری وطا راوا چو وطوی نورشتا او دیستا خو گیڑنا اصلا جہنم کندوی خوا جہنم با موی نورشتا نورشتا بس راوا چوا الرا راوا چوا الرا راوا چوا یوما نقولو لجہنما فکم ارس چوا منگوائیو جہنمتا حلیم تلاتی ای آیا ڈکشوی وطقولو جہنم با موی نورشتا وعوذل پتل جنتو اس د جنت حالات ذکر کړي احوال د جنت او د اهل جنت او اوصاف ذکر کړي او واذلی فتل جنتو للمتقین او نس دی بکلی شي د پارا د پریزګارانو غیر بعیده نبیلری هاذا ماثو ادونا دا, دا, ما دا اغه جنت دی چې تاسو سره وعده کوله شو کل کلی اووا بن حر طوبہ کون کی حفیظہ ساتون کی لرا حفیظ سمانا دا اللہ دا حقوق اللہ حفیظہ تکو دا عوامر حفیظہ تکو حفیظہ پا حقوق العباد حفیظہ تکو من خشی الرحمن بالغیب دا احل جنت اوساب بیانئی ا سوقو کیه یریګی د مهربان بادشاہنا په حال د نلی دوګه او راغلی الله تا پزلو حکرا ګرځي دن کی ترا دیتبویرشی ادخولوا و داخل شی جنتا بسلامن فسلامتی ا سرا ادخولوا بسلامه داخل شی دی جنتا بسلامت یا سرا ذالیکا یوم الخلود او د ورځ د همیشه دلتا همیشه مزید لهم ما یشعون دیل پا جنت کې اغچی دی غوالی و لدینا او منسرا مزید نور نعمتونم دی و کم احلکنا قبلهم من قرن و کم احلکنا قبلهم من قرن اور دیر حلاکری دی منتخوی بی دنیاوی دا آیت نمبر بار سره مطالق دی دولسم نمبر آیت سره مخ کی ویلیو کذا بد قبلهم قوم نو و و كم اهلكنا اور ډیر هلاک کلمغا مخ کی د دینه د قومونو هما شد منهم بشرب چې هغه سختو د دینه پنیولو کې پناقبو فلبلاد ورنوتلیو په غارونو کې هل من محیس آیات د لرا وتیختہ د لرا ستیختہ د دې موجوده خلقونه ارضیات مضبوط خلقو الله ای اغي ما هلاکو ان فی ذلک الذکرہ او غافل نشی الله تعالی واقعہ ذکر کو نو معنی سبقہ حالات ذلک ذکر کو دا قبر او دا اخرت او دا حجر خبری ذلک ذکر کی ور دینہ عبرتو انا غفلت کی نشخہ ان فی ذلک الذکرہ غافل نشی یقینا پد کی ضرور نصیحت دی پدی قرآن کی پدی واقعاتو کی یکینا نسیت دی انم تاکی دا پارا لانبیاء تاکی دا پارا بے شکا یکینا نا پدی کی ضرور نسیت دی چارا پارا آر چارا پارا نا لی من کانا لہو قلبون چی چارا پار ازلوی دازلو اقل مراد دکھا دا قلب د قلب نه مراد اغلو تلا دازلو اگا ٹکڑا مراد نا آخو پس پیکی مشتا اغه پا هر مشتا د قلب نه مراد اغه عقل د ابن عباس په او د اقل مرکز اغه قلب اغه ژلدي ان في ذلک الذکر ی یقینا پدی کی ضرور نس یت دی حچار پارا لمن کان له قلب اغه چهاده پارا چې قلب وی پکی چې عقل پکی الله فرمای کنا لول الباب پدی کی د عقل مند د پار مس دی او قران له اقل من خلقت عبرت والي او كما خلذ قران خلاف كيا ان في ذلك الذكر يقينا بده کی ضرور نصیت دے لمن كان له قلب ارجاع د پارا چور لاقل او د صفات دویم او القسم اقلم فقير اسرف اقل لا او القسم دي ديغغلا را غتخ ودلا پترکی دا آداب سرا او القص سما او دی غوگم متوجی کئی او ریدل کئی نو دیب نسیت حاصلی اقل والا دویم چې غوگ خوبدی کنا چه غوگ نکی دی اغتب خور قرآن نسیت ور کی بیا پا دیو جا دا قرآن در سنو تا رواج ور کول پکاری چه او القص یا گډې ووګه او هو شهیده ازلې حاضر وی دنه جلت خورغلی درف تناستې ادیبګه حق ينتخو مکه نا ازلې حاضر وی ردی خلکو ته په قران کې پیدا دا ولقد خلقنا السماوات والارض از بعده قیامت بیا ذکر کیا یقینا پیدا کړم اسمان ونظم کې او ما بینهما اچ دی په میسکری په ست ته یا مين پشپګور دکه و ما مثنا ملوبا ان دې رسیدلی موږ والی الله یې ز مکه پیدا کړی په دې نه مستړي شې تاسو په دواره جن نه ستړي کیګما اے نبی ر السلامه داخلك بیا می تیر آزاد کې نه مانی اخرت نه مانی حشر نه مانی قبر نه مانی دواره جن نه او پراپګانډي کې لګیا دی اوستا کار بسی اے نبی علیہ السلامہ دل تینا اوامیر خمسا تی کرکی پتشجید دعوت باندی تو خلق دعوت تراب ترابلا لگیا بھئی ارزن حالات برازی فَذْبِرَ علاما مَا يَقُولُونَ فَذْبِرَ سَبَرْ قَوَى اے نبی علیہ السلامہ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَا عَسُّ اے نبی علیہ السلام خلق بتا پس لگی 아이 تا تا کلا دیوانو ی کلا لی ونی کلا کذابو کلا جادو گرا پس بیر صبر کو اے نبی علیہ السلام الا ما یقولون ف اسجد ای ندی خلقو اس پروا مکو پس بیر صبر کو علاما ما یقولون ف اسجد ای وای قران کې الله د صبر ترغیب ورکویا چې دیبه لګیایي مختلف پراپګانډي وکړي او پدېره علاما یقولون صبر کا ای نبی سلاما علاما یقولون تاسو چې دی وايي دیبه پراپګانډي کئ الزامونه بلغیا او تون دیه با دي مخالف څنګه ګبراه عقاب ای تو چلتیه تجو اونچا ورانې کې اس پروام کوام، فز بیر صبر کوام علا ما یقولون، پاہ سوچ دیوائی، و سب بی پاکی بیانوا، بی حمد رب کاسر دحمد در عبستانا، سبحان اللہ الحمدللہ و آیا، قبل تلوح شمس مخید را خطل دنورنا، و قبل الغروب مخید پتی دو دنورنا، قبل طلوع الشمس دیکي اشاره سار مانځتا وقبل الغروب دماس بين اود ما ديګر مست اشاره وا من الليل د شپينا ما خامو ما سوتن مست اشاره بين وخته مسکوا او هر مان دپسې موای صبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر احادیث راغلی؟ هر پرزمانځپاسه درې دیرش پېرې سبحان الله درې دیرش پېرې الحمدلله څلور دیر پې الله اکبر اوایا ومن الليل اودش بينا پسبيو پاکي بها نواد بار سجود او رستود سجدو کولونا واستمیو وقيدا يوم ينادى المناد چې قلب او ازکی اواز کوم ان یعنی انتظار کا م مکانین قریب دا مکان ندنا یو ما یسمونه سو حطبل د ح په کمه چې غږ به کدي چېغې قابل ح کې په ح سره داه قیمت چېغ یا دقیامد دپاره چېغ بهوالی شي شپلی بهوالی شي ځاللیکه یو مل خورووج و دا, دا, دا د زالکا یوم الخروج من القبور مخی صورت کی ویلیو که زالکا یوم الخروج زالکا یوم الخروج ودادا ورز دراوطو دا قبرنو نا اللہو از داسی ملی راجون دکو ما لیحازا عقیده دا باز باد الموت حقا لیحازا فا باز باد الموت بان یقینو کار زالکا یوم الخروج ان نه نحنو نحيیوه نوته یې نن موګژونې کول کوو او مرړ کول کوو وي ل المصیر او مونته را ګدي دلدي د خلکو الله و جدوو مزما اختیار کې بیا حالات دا د قیمتته یو ماته الْأَرْضُ اردوان نو سره پهور بچیز مقا د دی نه به منډې وي خلکه اللهز مکه بچي قلت بات په منډرانی ذلک حشرنا علینا یسیر اور دار جمعی دل په مونډی آسان الله یتما ته ګران کار نه دے نحنو علمو بما یقولون اے پیغمبر علی سلام اخبکان مکوا نحنو اعلمو مونگا خپو یو بما پس یقولون چی دی وای وما انت عليهم بجبار او ته نه په زور کوونکې په ایماندوړو استاد کار څه دي تر پلا ډیوټي او په جنا شاه خلاف بلګي 아이 مختلف الزامونو پروپاګانډې مختلفو طریقو سره پتاوه ناشنا نمونه لگیا چې داخ خلق د خواطر نشي کله وې ساحره او کله وې کذاب کله ویلې نوفا ذکر بالقرآن پا ذکر تا بیان و قرآن ستا پا ذیما بیان و الزقرآن بل دے کم اللہ ہوئی تخلق تا وایا اے نبی علیہ السلام ان اطلو القرآن زما کار دی قرآن بیانولا پا ذکر و بست بیان و آس تا پا ذیما و بیان و الزقرآن سرپ تلاوت نا تذکر بالقران قران بیان خلق تپ دین سیات او فذکر ان فات الذکر یقینا دا قران بیان ول خلق تپ ادورکیا دا قران خلق کی انقلاب را ولی دا قران خلق تا یو جنورکیا دا قران خلق تا یو معاشرا ورکی فذکر بالقران نو بیان او قران د دعای فزیمه بیان ول د قران هغه چاته چریږي زماده عذابنا یعنی قران ټول ته بیان وا خو په د باور کې هغه چاته زماده عذاب نریږي حضرت قطاده وای چې کله به تلاوت کو نو وي به اللهم جعلنا ممي يخاف و و يرجو موعودك يا بارو يا ريم چیکره به تاسو یو لستوي به اللهم اجلنا ممي يخاف وعيدك يا الله مونږو ګرځې دا کسانو نا چې ستاده عذاب نه ریږي لکه ډېر د خلک شتا الله دا عذاب نه, گی. دیر دا خلق شتا. دا نه گی. نو کته دا چې بتلاوت کو نو دعا به کولا چې دا صورت به ولستو اللہم جعلنا ممن یخاپ وعیدکا ویرجو موعودکا یا بارو یا رحیم فذکر بالقرآن بیان و قرآن آغا چاہتا یخاپ وعید چیریگی زماد عذاب لنا سورت قاب کې اس باد باد باد الموتے کہو الله فرمایله واسمان می پیدا کړي و ذیگه می استوری پیدا کړي و ذمتہ می غړولې دا ودی غرون ته ګور په دې قادر ما دا اسمان په باران و رول قادر ما دا پسلونه می زرغون کړي په دې قادر ما کذالک الخروج دا رنگستا دوباره په جون باندې ز قادر ما ته سوکنه منی نو منی نما نی نو حال وره ا دیاں می تبا کړيوا قوم نو تبا کړي او وګرا کوئی والا سمو دیاں می تبا کړيوا سلام قوم می تبا کړي او بنوال می تبا کړي قوم تبا می تبا کړيوا چار پیغمبرانو نافرمانی کړيوا هغه می تبا کړيوا لہذا د لا پاحک مو ایمان راوړه الله سره تعلق جوړ کا په ایمان برابر کا او غیره لپاره تیاری کوا سورته و... زاریات مکی صورت ده ونزول کې ايش پښ نمبر دي نازل شوه رستو ده سورته احقافنا پترتيب د سورتهونو کې یو پنځوستم نمبر ده رستو ده سورته قافنا ربط او مناسبت د مخ کی صورت سره په مخ کی صورت کې اسباع د قیامت ذکر کا کذالک الخروج په مخ کی صورت کې اسباع د قیامت ذکر کا کذالک الخروج چې دارنگ استاسو د دا قبرونو نه دی په صورت سورته کې پدک کا مضمون لګ تر قصر ذکر کئ انما تو عدون لصادق یا مکه کی سورته کې د قیامت په اسباد باندې دلایل عقلیه ذکر شو نو سورته زاریات کې هم دلایل عقلیه ذکر کئ یا مکه کی سورته کې د اقوام او بیان او کو اجمالاً چهلک شیو صورتِ زاریات کے داغِ تفصیل ذکر کئی یامخ کی صورت کے تخوی پی دنیاوی ذکر شا پا مخ کی صورت کے تخوی پی دنیاوی ذکر شا نو دلتا کم تخوی پی دنیاوی ذکر کئی یامخ کی صورت کے ذکر شویو والارض مددناہا سدازمکا منگا غلو لدا دی صورت کې ذکر کەی او فل ارض آیات للموقنین یا مخ کی صورت کې د نوح علی السلام د قوم بیان شوه او د دې صورت کې پاګید عذاب تذکره کەی یا مخ کی صورت کې ویلو ولارض مددناها دې صورت کې وی ولارض فرشناها یا مخ کی صورت کے ذکر کړه او الذی مع الله اله آخر اخر دلته ذکر کوي دا تجعلو مع الله اله آخر یا مخ کی صورت کې آخر کې ویل او فذكر بالقران میخاپ و عیدا چې قران غواچا تا بیان واچ زماده عذابونه یریږي دلته فرمایي و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین یا مخ کی صورت کی ویلیو ولقت خلقنا الانسان دی صورت کے ذکر کوي وا ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون یا مخ کی صورت کے ذکر د قیامت او دجزا سزا د جنت د اور کړي وا صورت یت زاریات کیم پداغه مسلہ باندي شواہد ذکر کوي داو د دا صورت از بعد د باز بعد الموت داواده دا صورت از بار دباز باد الموت پدی داو باندې پنځه شواهد ذکر کيو او پدی صورت کې ذکر دا او اسماء الحسنا او الذاريات زروا دا ذاريات صفات دهواگانو دي باز وې دا ذاریه زودي باز وې دا, دا ملائک عليهم السلام صفات دي بازوی دا دستورو صفات دی بازوی دا صفات دی وزاریات زروان قسمی دی پا آواغانو وزاریات زروان زروان مبئول مطلقو قسمی دی پا آواغانو چه کی دی پا لوزول لکه چې الله دا هوا غانو په ذریعه دړي خوړی کی او دارنګ وریت یې خوړی کی او بیا د باران په شکل کی الله په دی خادر دی الله تبارک و تعالی د انسان چا غذر زره زره کی دا په دوباره جنبانه قادر دی فال حاملاتو اقرا او هغه پور تک انکی بوج لره فال جاریات وقل جاریات یسرا بیا چلی دنکے پاسانتے آسرا فالمقسمات امرا او تقسیم کونکے کا کارون لرا دے مغکی بتاور شاہد و بتاور قسم ذکر چې په دی میرے قسمی یا زاریت سفد دا ہواگانو شو حاملات سفد دا وریضو شو جاریات سفد دا کشتو شو مقسمات سفد دا ملائکو شو وادی اللہ تبارک وتعالی قسم وک انما تو ادونا لصادقا یقینا اغا جتا سره وعد کولیشی لصادق ها مخارجه تیادی یعنی قیامت خامخاراتونکي دی و ان الدینا لواقئ او یقینا روزدا جزا ضرور واقع کیدونکي کی دی والسماء اذا تلحبوکو قسم دې پاسمان چې غنوستوروالدين تا قسمونه ذکر کو جواب قسم لا تخرجنا من القبور چې تاسو به ضرور د قبرونو نه راوزي والسماء ذات او قسم دې پاسمان چې غنوستوروالدين لكسن چې پاسمان کې مختلف سور یې غپټوي بیا شي دا چې تاسو اسماکه کې پړشه او بیا ماته الله پاک تاسو پرد قیامت راغاره کی دا مناسبت په ميزه قسم جوابي قسم کې انکم لفی قولم مختلفا یقینا کی یې تاسو پو وینا مختلفا کې قران ته کله سهر وای کله قاهانات وای کله شاعر وای کله افتراء وای کله خوبونه وای چې دا خوبونه دي کله سو کله سو يوفقوا عنهم من افقوا او الا وليشي د دینه آاسو چړولې شو قتلل خرصونا قتلل خرصونا تبعدی کریشی پتو سرا خبرې کوي انکی چې به دلیل خبرې کوي یا